Hola, molt bon dia. Doncs com dèiem, Josep, ja que tenim la tardor aquí, ja que acaba de començar doncs, fa uns minutets, doncs volem fer amb tu balanç del que ha estat aquest estiu 2019, perquè sempre que parlem doncs, de l'estiu, sempre al final final, d'una doncs, estació, sempre comentem ostres, ha estat més calorosa o ha estat menys ja ha plogut més, ha plogut menys però al final, què ens mostren aquestes dades, aquestes estadístiques que tu, que tu tens eh, i que observes des de l'Observatori de, de l'Estartit? Eh, doncs, eh, amb les dades que tinc jo doncs, hem tingut un, un estiu força escàs en pluges eh, de fet, ara no ho recordo però tant el juliol com l'agost va ploure més aviat poquet uh -huh que el que portem de setembre hem tingut algun roixat més important, si no recordo malament cap allà el dia 8 o 10 d'aquest mes i eh, doncs, també en eh, referent a les temperatures, més aviat han estat altes, sobretot doncs, eh, juliol i agost han estat una mica per sobre la, la mitjana climàtica entre 1 i 2 graus, però el que destacaria jo són els temes de la temperatura del mar mm -hmm. el mes de juliol passat vàrem tenir la temperatura mitjana del mar en superfície més alta del darrers 45, 46 anys i aquest mes d'agost, si no recordo malament cap al dia 8 o 10, es va arribar una temperatura de 26,6 graus, que és la màxima que he observat en el mar eh, d'ençà que tinc dades. Doncs, eh, aviat és, és dit, eh, aquesta temperatura doncs, que es, es va arribar a més de 26 graus del mar i que, com tu deies, doncs, són les, des de que estudies aquestes dades, doncs, és la, la més alta. Quants quant anys fas que reculls aquestes dades de la temperatura del mar? Doncs, d'una manera continuada, des de l'estiu de l'any 1973. Per tant, com a mínim, des del 73, eh, que no hi havia una temperatura igual, no? Exactament, el que passa és que amb els corrents marins i tot això que passa doncs, va durar poc aquells dies i eh, el que hem tingut ha estat, un, sobretot el mes d'agost, unes oscil·lacions molt grans de temperatura que, que s'han bellugat entre aquests 26 graus de, que hem comentat i d'altres dies doncs, que quasi han estat de 22, tot i això doncs, són temperatures doncs, prou agra agradables pel bany. Doncs la veritat és que sí, eh, aquesta temperatura doncs, del juliol també, unes de les més altes, la veritat és que doncs, la gent que va anar a platges doncs, a primers d'estiu de, de, de, ho va notar de seguida, no? sempre es notava una miqueta l'aigua freda i en aquest cas, aquest any, doncs, això eh, no era així. Eh, aquest fenomen de per què la temperatura eh, doncs, ja al mes de juliol ja era tan alta, eh, té, té alguna explicació, Josep? Eh, sí, en principi... Eh... Curiosament, al mes de juny, fins a mitjan en mes, o, així, o fins al dia 20, la temperatura va estar per sota la mitjana climàtica. Però durant aquells dies, hem de pensar doncs que l'estiu comença al voltant del 21 de juny, per tant és l'època de màxima insolació, que el sol passa més alt, però el que va passar durant un parell de setmanes ben bones va ser que els vents varen ser fluixos, la mar molt tranquil·leta, i això el que va fer és escalfar la capa superficial del mar. Habitualment, si arriba algun vent o, o alguna maragassa, aquest calor que s'acumula a la superfície es barreja amb aigües doncs, de nivells inferiors i baixa la temperatura de superfície. Però aquest any el que va passar és que es va mantenir doncs, aquestes calmes, va començar a pujar la temperatura a la superfície i aquest calor no es va transmetre a nivells inferiors, es va mantenir entre els 5, 10, 15 metres més propers de la superfície i per sota hi havia aigües més fredes. És a dir... El problema eh, és eh, aquest efecte, de que el calor sí que en va tres anys se rep també, però no, aquest any no es va barrejar. Mm -hmm. Molt bé, Josep, doncs eh, volíem fer aquest repàs, aquest balanç no?, del que ens havia deixat l'estiu. No sé si hi ha algun altre fenomen que, que, que tinguem en present i que vulguis destacar. No, en principi ha estat un estiu molt tranquil·let, inclús vull dir que hi ha altres estius doncs, que tenim... Vens forts, alguna tramuntana forta, sí que n'hem tingut algun dia, però tampoc han estat, han estat molt importants, per tant, tampoc hem tingut aquelles tempestes que a vegades doncs, deixen, sí que n'hi ha hagut amb altres zones, però... Aquí no hem tingut, aquells que deixen pedregades fortes mm. o ventades fortes, doncs tampoc hem tingut. Mm -hmm. Et volia comentar això, les darrere quinzena del mes d'agost, sempre a les tardes no es diu que, doncs, ja... o sempre era, era habitual doncs, que fossin plujoses, que hi aquestes tempestes típiques d'estiu. Aquest any eh, les hem vist ben poc eh, per aquí casa nostra i podrien arribar una miqueta més tard, que ara aquests dies sí que ho estem veient una miqueta. Sí, de fet, eh, per això anotem el temps que va fent, perquè no es repeteix mai exactament. Mm -hmm. Doncs, Josep, moltes gràcies per eh, també aquesta, aquest balanç de l'estiu i aquesta, i aquestes doncs, temperatures del mar, que és el més destacat que ens ha deixat aquest estiu 2019. I nosaltres ens retrobem doncs, ja el proper dia i doncs, ja amb la, amb la tardor ben entrada i aviam què ens deparen aquests primers dies de, de tardor. Moltes gràcies i bon cap de setmana, Josep. Gràcies a vosaltres, igualment. Gràcies vosaltres.